Doina tatălui nostru, tatăl nostru care lești le din ceruri, iartă-ne și primește-ne, ca pe fiul risipitor, fiindcă măslinul neamului nostru, vijeliile războiului cu demonii, nu l-au frânt. Tatăl nostru care lești le din ceruri, iartă-ne și șterge coaripa milei tale greșelile noastre din cartea vieții, așa cum iartă fiilor un părinte blând. Tatăl nostru care ești din ceruri, primește ca ofrandă, toate faptele, cuvintele și gândurile noastre, ca pe niște lacrimi pe obraz, curgând. Tatăl nostru care ești din ceruri, pune Voia ta în mâna mintea și inima noastră ca să nu greșim nici când. Tatăl nostru care ești în ceruri, așează sâmburile de foc al Duhului cunoștinței în noi ca să te vedem lucrând. Tatăl nostru care ești în ceruri, fă să ardă în noi cam de la Duhului Sfânt, ca semn că ființa și sufletele noastre ți le-am închinat cu un gând. Tatăl nostru care ești în ceruri, fă din noi o făclie de lumină pentru frații noștri, care în întuneric așteaptă judecata ta tremurând. Tatăl nostru care ești în ceruri, dăruiește veșmântul de nuntă ca o aură de lumină lină a Harului Tău cel Sfânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, dă un nume stelelor noastre, și îmbrăcați în smirna smereniei să intrăm într-al Sfinților rând, tatăl nostru care ești din ceruri. Îngăduie să vedem mereu, sfântă fata ta, plecându-se asupra noastră cu iubire și surzând. lacrimă pentru tatăl ceresc. Doamne, cu o salbă de lacrimi. Dorul nostru la tine s-a închinat, când lumina lină a Sfintei Slave a venit prin zid, ca și când n-ar fi existat decât în al nostru gând.